Ja, hjärtligt välkomna till avsnitt 6 av Humo Podcast, som vanligt med mig Sebastian Borgart och idag även en gäst som heter... Jaha, eh, jag presenterar mig själv, Linus Karli ja. Och du är också känd ifrån podcasten Vettig Trams. Ja, känd och känner vi inte, den. kanske är en grav överdrift men eh, ja, någon kanske känner igen mig därifrån. <laughs> ja, berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är. Ja, eh, någon kanske gjorde avsnittet med Tommy när jag kom det. Det kom jag om dagen, va? Det, ja, det här eh, läggs ut om en vecka ungefär, så att, eh, då kom du ut förra veckan. Okej, okay, ja, förra veckan då. Ja, eh, ja eh, så, jag är likt, eh, Tommy, så är jag väl likt Tommy, säger jag, nordvärmledning. Eh, 23 år. Eh, förut var jag väl en amatörpodcaster tillsammans med Tommy, då. Eh, nu studerar jag journalistik och lite såna grejer, ja. Lite kortfattat. Ja, och du bor också i Karlstad? Ja, det stämmer bra. Är har inte samma värmländska som Tommy har? Nej, han är lite mer nordvärmländingen än vad jag är. Jag är ju född och uppväxt i Torsby. Det är ju lite mer syd än vad Tommy är ifrån. Då. Så jag är väl inte riktigt samma grova dialekt som han har. Men även eh, jämfört med, med typ mål så är väl ändå ganska grov, grov dialekt kanske. Men jag tror att jag slipper till den också lite faktiskt. Med, eh, jag har bott i Karlstad tre år snart nu. Liksom, så jag tror att min, min torsby-dialekt har försvunnit med, med åren. Tror jag. Du pratar som jag föreställer mig att en Ali skulle prata om de kunde prata. Var det du som skrev det en gång? Det var ju för fan Det var ju någon som skrev det på att Henrik låter som det Var det inte det på Flashback eller någonting tror jag Det var någon som skrev det i alla fall Jag har inte skrivit på Flashback men kanske på Twitter Ja Det var någon som skrev i alla fall att Henrik låter som det i podcasten det var jävligt kul det. Ja men då tycker jag att jag låter som en härri, alltså. Jag tycker att du låter som en härri. Varför då? Nej men, Jag föreställer mig att den här låter som du ungefär. Jaha, ja, ja, ja. Om jag ska ta det som en komplimang eller som en grov gro, jävla en ja, Tolkar det som du vill. Ja, okej. Okay. Bara att ja. du inte blir arg. Nej, då, nej då. Jag tar allt med en kraxpark, så det är ingen fara. Men du sa att du pluggade i journalistik. Ja, eller är det multijournalistik, kallas det jag pluggar om man ska vara mer specifik. På Folkhögskola i Molkom, som ligger typ 3-4 mil från Karlsson. Och, ja, vad är dina ambitioner med det? Ja, det är väl att bli journalist, typ <laughs> det är, Alltså multijournalistik, det är en ettårig ett år linje i Som vi, vi går igenom alla delar inom journalistiken liksom, Det är inte bara, ja, inte bara skrivandet utan det är även foto och redigering och sånt Och lite rörlig bild, så det är ganska bred, bred linje så. Men målet är väl att jobba som, som journalist eller multijournalist då Ja, jag vet att du har praktiserat på, vad är det, Norra Värmlandstidning? Ja, och nya värmlands Ja, nya. Nästan rätt. Ja. Jag har haft sex veckors praktik som precis har avslutat nu, så det, det känns lite vemodigt och är väldigt roligt faktiskt. Ja, har du fått skriva så i tidningen, eller? Ja, ja, jag har fått jobba som fan faktiskt, så det, det, det var en väldigt eh, läro, lärorik tid det faktiskt. Jag lärde med massor och det var kul att de hade så stort förtroende att man fick jobb så mycket som jag faktiskt fick göra också. Så det var svinkul faktiskt. Det är inte så när man praktiserade på högstadiet när man bara fick städa och sortera kartonger typ? Nej precis, Nej, så var det inte. Utan man, man blev satt i jobb faktiskt. Så det, det, var, det var bra. Så jag, jag fick klart med åtta veckors sommarjobb också nu. Alltså. Det, det är ju lovande. Ja, så att det är det du gör på dagarna då? Ja. Tom, Tommy han skriver också fast han inte får pengar för det. Nej, precis. <laughs> så det är... Ja. Men ja, du spelar bowling också Ja, det stämmer ju faktiskt bra Ja, jag vet att du har ett JSM-guld i bagaget Ja, just det, det har jag väl inget individuellt dock. Det har väl i fyrmanna tror jag Så några andra medaljer också på, på, i lagsammanhang Blir det så när man växer upp i Torsby att alla, alla spelar bowling eller hur kommer det sig? Nej, inte riktigt. Jag har att farsan starta bowlinghall i Torsby så, så då följde det sig ganska naturligt att jag började spela bowling i 12 års ålder. Där. Så jag har spelat i, ja, elva år, 12 år snart. Jag vet att du, du är rätt duktig på att spela i, i rätt höga serier. Ja, vi spelar ju elitserien i Sverige, både i Sverige och Norge. Fast alltså, nu åkte vi ner faktiskt. Vi har åkt ur elitserien i Sverige nu, här Jaha. om dagen i ju det var, det var skit, men det... Så är det. Jag, ligger inte på samma, jag har inte samma ambitioner med bowlingen nu som jag hade när jag var junior. Liksom. Då var jag ju ändå och snudda och komma med i juniorlands lag och så. Men det var precis utanför. Men, men just nu spelar jag mest bara för att det är kul. Ja. Jag har ju varit i Torsby ett par gånger. och ja. Hur är det att växa upp där? Varför har du varit i Torsby för? Rally. Rally. Ja, kan, jag tycker vi kan prata om ditt namn. Vad är det? Volvo Sebbe 240. Är det det du där på Skype? Ja. Du är vi... intresserad alltså? Ja, nej det är så att jag håller på med motorsport, rally och folkrace och så. I ah, en okay. Volvo 240. Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Så då är du på, på svenska rally då, och kiker i norra Värmland? Ja, och Finskogsvalsen allt vad det heter där uppe i Torsby. Jaha, ja, ja. Men har du med och tävlat här också? Eller? Nej, jag har bara varit mekaniker och tittat. Ja, ja okej. Okay. Så jag, jag har varit i torsped ett par gånger. Ja. Ja, men för att återgå till frågan, ja, hur är det att växa upp i Torsby? Ja, fan, det är väl miserabelt. Nej, men jag, större delen av min uppväxt var ju faktiskt i Sömarket där som är typ två mil bortom om Torsby. Jag vet inte åt vilken väderriktningsålder. Eh, så det var ju ute på landet jag växte upp. Eh, och det var väl en ganska idyllisk uppväxt ändå tycker jag. Det var fint att växa upp på landet. Med, ja, alltså alla känner alla liksom. Och låg precis vid vattnet och så. Så det var ju fint. Är det många som bor i Torsby? Ja, vad fan kan det vara? 2.000 i tätorten kanske, och sen 10.000 i kommunen. Så det, det, det kryllar väl inte av folk precis. För ni har väl en volvohandlare i Torsby? Ja, det har vi ju. Helmia som, har, som är lite varstans i Värmland. Det har ju även i, i... Ja, Frågan om inte huvudsätt... Ja, huvudställe är liksom i Torsby. Eller? Ja, Och som startade kommer ju från Torsby. Ja, precis. Det stämmer ju. De är väl, jag vet inte om det är bara är i Värmland de hör om det är hela. Den kanske är runt i hela Sverige nu. De kanske har växt så pass. Jag har ingen aning faktiskt. Jag tänker. Säljer man mycket bilar i Torsby? Åh Gud, ingen aning. Äh. Kör du inte alla gamla 240 där? <laughs> ja, allt för många. Då. <laughs> Ja, det är en ragga kultur utan det är slik i torsby. De gamla amerikaner och de, ja, som åker upp och ner för järnvägsgatan. Eller, nu har de ändrat om järnvägsgatan förut så, så kunde man åka upp och ner där. Men för ett par år sedan så gjorde de den enkelriktad till alla raggares förtvivlan. Så de kan bara åka åt ett håll som de är tvungna att åka runt hela stan nu istället för upp och ner. Det blev en kraftig debatt i Torsby när de gjorde om vägen. Där. Men hur långt är det mellan Torsby och Anbjörby som Tommy kommer ifrån? Ja, vad kan det vara? Fan, upp till stället där Henrik bor över fem mil, kanske fyra, famil mil. Sen är det väl ett par mil till ett Anbjörby, ja, sex, sju mil kanske någonstans. Och det ligger då mitt i skogen... Ja, man åker upp massa norr ut norr om Torsby och fortsätter och fortsätter och till slut så är man väl där ungefär. Världens sände? Ja, i princip. Man kommer faktiskt, om man ja, men, ja, om man fortsätter ännu mer norr upp kommer man inte bra när skidorten där som växer brutalt mycket för varje år. De är väl, ja, är väl extremt stora nu där. Sen, ja. Ja. Men eh, hur lärde du och Tommy känna varandra? Eh, det var väl på gymnasiet genom Henrik. Jag och Henrik gick ju... Henrik som också var med i podcasten Vettigt eh, Så jag och Henrik gick ju samma klass på gymnasiet. Och sen var det väl så. så med jag och sen kände Tommy också. De var ju kompisar sedan tidigare. Då. Så då var någon gång på gymnasiet. Ja, ja. Ja, Vett i eh, Berätta mer om den podcasten. Ja, vad finns det att... Ja. Berätta. Den är ju död sen, sen i somras, va? tror jag, vilja ner. Jag vet inte hur många avsnitt vi har 40 kanske, 40, 50. Det var nästan ett år, tror jag, vi körde. Men det var väl ja. Vi var väl tre, tre polare som satt och snack skit. Som den här podcasten ungefär. Ja, det kanske är det. Men, Fast då... idag jag är jag ensam. Du är ensam, men annars har du kompanjoner, eller? Ja, fast de vet inte riktigt av uh, vem du är eller Tom är, så att jag, jag gör det här ensam. Du ensam, ja, ja, okej, okej. Ja, men det är väl lika bra det kanske. Ja. Eller ja, det kanske har gått ändå. Ja, men jag tror det är säkra för det är osäkra. <laughs> ja, ja. Ja, ja, men du, du lyssnade på vår podd, eller? Ja, ja, från första avsnittet till det sista, och sen var jag förtvivlad för det inte kom i era avsnitt. alltså så pass alltså, Ja. Eller? Vi hade så stora fans, men äh, ja, det var ju det kul att <laughs> Jo, ja, men det har jag förstått i efterhand att ni var rätt stora. Ja, ja det var nyligen du lyssnade, eller lyssnade när vi höll på. Jag lyssnade när ni höll på. Ja, Jo, men vad fan, jag vet inte. Vi hade väl ändå ett par tusen lyssnare per avsnitt, tror jag. Så det var, det var, jag förstår inte riktigt hur vi kan bli så stor. Det ja, väl, finns väl folk som uppskattade tydligen. <laughs> Sen fanns det ungefär lika många som hatade podcasten. Ja, det kan, man ju, det kan man ju lugnt säga. Frågan är om det inte var mer, fler som gjorde det <laughs> Tror jag nästan. Nej, men ja, vad, vad handlade i den podcasten? Kanske du sa. Men... Ja, vad handlade ja, den? hade väl ingen riktigt. Vi, vi tog väl upp lite aktuella händelser och gjorde vår egen touch på det typ. Och sen, så, ja, sen så pratade vi väl bara massa vanlig skit. Det blev väl ganska grabbigt i jag. men det är väl naturligt när det är tre, tre grabbar som pratar så. Och sen så var vi väl ganska provokativa också, liksom med mening, liksom Och därför som mångstörda på på podcasten också, liksom att vi var så, så att vi inte, ja, vi kunde säga ganska knepiga saker, kanske. Ja, det kunde vi. Men namnet Vettig Trams, var, var kommer det ifrån? Ja, jag tror vi kom fram till det första avsnittet vi spelade in när vi. Ja, var, det? Vi, vi hade ingen namn när vi började. Och så körde vi ett avsnitt och funderade på vad, vad ska vi skulle kalla det. Jag tror vi pratade om det i första avsnittet. Liksom, och då kommer vi väl fram till att, att det förmodligen kommer innehålla en hel del Trams. Och så tror jag det var Henrik eller Tommy som sa ja, men det kommer ju vara vittig trams. Och det, det, det klingar rätt bra i alla fall tycker jag. Så det var ett rätt bra namn. Och det vi levde upp till det också. Det var, ju, det var ju både lite vittigt kanske ibland. Och sen var det ju ohyggligt mycket trams också. Ja, speciellt Tommyna och Henrik när de började prata på om Nordkorea och så. Ja, ja, precis. De hade väl tendens att spåra ur ibland kanske. Jag försökte väl att Få in dem på rätt spår igen ibland, men det var ibland är de ganska hopplösa. Ja, du var inte lika grov som de var. Nej, jag hoppas inte att jag var i alla fall. Nej, men eh, ni höll på i ungefär ett år. Varför, varför slutade ni? Ja, det, intresse dog väl ut där till slut. Vi, jag tror väl det var ganska gemensamt beslut, liksom att vi inte. Det tog ändå ganska mycket tid Spel in en gång i veckan, körde en timme ungefär Sen ska det klippas och redigeras och så. Det, det tog en hel del tid Och vi kände att vi inte fick ut Lika mycket av det längre Som, som i början, i början var det verkligen svinkur och, på med det. och man var ju taggad Av nya ämnen och så Som man tog upp varje avsnitt liksom det, det, det, det tog slut liksom, Intresset tog slut En del avsnitt spelar ni in samtidigt som ni drack Och ibland var ni redan lite halvfulla När ni spelade in Ja, det vet jag inte. Det var väl mest Tommy som, som av ja, 99% av alla avsnitt var, var berusad, tror jag. Och så nåt spelade in på någon bar, va? Ja, just fan gjorde vi. Det var ju kul i och sig. Ja, vi gick ut på Learys och spelade in ett avsnitt och intervjuade lite folk där mitt, mitt i. Det, var, det var ett hellligt avsnitt faktiskt här för mig. Eller så var vi... Fast har ja, vissa av avsnitt var vi ganska full faktiskt. Sen hade vi ett live-avsnitt en gång också som vi aldrig la ut, liksom, utan vi körde bara live. Då, då blev vi Väldigt, väldigt full faktiskt Då körde vi kanske tre, tre, fyra timmar Och då började vi när vi drack Eller vi började och att dricka När vi började spela in liksom Och sen så sände vi ända tills vi var ganska Rejält klappkanon <laughs> Och så ringde folk in Och så också det samtidigt Det blev ja det var jävligt kul faktiskt Men ja, den finns som sagt inte kvar Och avsnitten ligger inte heller kvar på internet Varför, varför har du tagit bort dem? Ja, det var väl för att ingen har lust att betala vid längre. Det kostade runt tusen spänn per år. Så när vi inte betalar det så försvann avsnitten också. Men det finns inte avsnittet kvar någonstans? Ja, de kanske ligger på min burk till exempel. Men eh, längre bort än så tar de sig inte. Det är för Jag känner det. det. skulle vara kul att rädda kvar dem för eftervärlden Ja, man får väl gräva ner dem någonstans kanske och lägga dem så här. Det det heter? Eller skicka ut dem till, till rymden för, för, för utomgjordningen kanske eller något sånt där Ja, Det är inget som jag vill ska cirkulera runt längre Utan det, det kan jag gärna få vara borta från nätet känner jag i alla fall Jag vet inte hur Tommy och Henrik känner Men, men det, det där har vi lagt bakom oss, eller jag har gjort i alla fall jag, jag saknar som sagt podcasten och det är därför jag tar med dig och Tommy Ja, jag känner mig väldigt hedrad och uh, utvald att jag får vara gäst. Det är lite ovanligt faktiskt, eller ovant snarare att vara gäst och på andra sidan uh, mikrofonen än att vara den som intervjuer. Vi hade ju en del gäster och så vi också. Så. Men uh, ja, det är roligt att man uh, att du vill ha med oss. Ja, ni hade ju med gäster som Kristoffer uh, triumf, Peter Brystav och var det... F vem var det? Fri Filip och Fredrik när de är med? Fredrik var med en gång. Uh -huh. ja, det är ju liksom tre av de största podcast ikonerna i Sverige. Ja, jo precis. Det, det är ju faktiskt. Så det är ju kul. Sen har du med massa. Jag med massa olika sorters jag hade med eh, Mattias IEklund heter han som är gitarrvirtuos och frontman i Free Kitchen, ett band som jag och Tommy och Henrik uppskattar väldigt mycket i alla fall. Eh, så han var ju väldigt rolig med. Sen har du väl med Fann merad vi mer. Kvisson Appelqvist var med gång. Ja, det var ju också kul. Ja. Hur, så... hur lyckades ni få med liksom sådana stora namn? Nej, det var ju... vi frågade dem bara och de ställde gärna upp, så det var, det var inga problem. Så det, det var inget. Vi ställde för fråga på mejlen bara och ja, de kunde tänka sig att ställa upp så. Ja. Ja. Det är bara att du försöker det på, det är du också De kanske ställer upp om de inte har allt för fullt upp Nej, och så Top Cats hade ni med också Ja just fan, ja. ja men de är ju bekant med sen tidigare lite, jag i alla fall De är ju från Torsby, också och vi gick i samma högstadieskola och så Så jag har ju växt upp med Top Cats när de började spela när de var typ 12-13 år Så det är ju häftigt att de har breakats så som de har gjort nu de senaste åren Ja Gick de omkring med bakåt kammat hår och bryllkräm och stålkam och så? Ja, det var värre då var det. det var, då var det rejäla vågor och mat i håret alltså. Och var det, ja, det, det finns något sådär, om man söker på liv tror jag det på Youtube så finner man dem när de är i tonåren. Och det är, det är nästan bedrövligt hur de ser ut alltså. Men det är ju inte hela Tokas, det var ju typ ja, Fredrik och Jonda. sen så har de bytt ut massa medlemmar nu de senaste åren då. så de är inte från Torsby allihopa som spelar i banden nu då. utan det är ju men det är ju de två frontmännen då, det är ju fortfarande kvar Ja, och ja, du har ju gjort stand-up lite grann Ja, jag provade på det en liten sväng Ja, det pratade vi om i avsnittet med Tommy du och han var med i Bungie Comedy Mm, ja, det stämmer bra. Vi, vi provar det lite, ja. den där tävlingen. Ja, jag hörde att det gick bra för det där. Ja, det gjorde väl. Eh, jo, jag vann ju en deltävling i alla fall så det, det får man väl säga gick bra. Eh, så sett men jag, jag var så jättenöjd med mitt framförande för jag kom bort med lite så jag var tvungen att starta om och så. Det var lite jobbigt när man stod där på scen för hundra perser eller vad det nu än var. Men eh, tydligen så skämterna gick hem ganska bra ändå. Så det, eftersom jag vann deltävlingen så får det väl se som ja, ganska lyckat ändå då, kanske. Men du, du ställde inte upp i finalen samma va? Nej, nej det gjorde jag inte eller alltså, Dels så var det mycket i skolan och så hade jag lite jobb att göra och så hade jag ingen större lust för det eller så då, då struntade jag i det. Det kanske var dumt eftersom jag vann deltävlingen och jag tror att den som kom Två i deltävlingen, kom två i slutfinalen. Så jag vet inte, man kanske hade haft ganska goda chanser ändå. Då. Men skulle ni köra samma material i finalen eller skulle ni göra nytt? Nej, man fick väl köra samma tror jag. jag Mittundon, det var några regler på det. Det fick man nog säkert ifall man vinner. Men ja, hur går det till i en sån stand tävling Är det publiken som bestämmer eller är det en ja, jury? Det är en jury, är det? Men de går väl säkert lite efter publiken också, beroende på hur, hur publiken reagerar. Liksom. Antar jag. Jag vinner. det. sitter väl en tre, fyra stycken djuren kanske som kommer som om vilken det är som vinner. Men ja, du har kört stand-up efter det också? Eh, ja, en gång till, kört Sen kände jag att det är dags att lägga det på ilan. <laughs> Så att, ja, stand-up är ingenting du, du vill satsa på. Nej, nej, inte alls. Uh, inte nu. Jag tyckte det var en rolig tanke först mest bara. Uh, men sen så var det inte lika roligt i praktiken. <laughs> det var lite senskräck, och sen så båda gångerna så kommer jag bort med lite liksom, så att jag känner att uh, nej, det, var, det var jobbigt för, för min uh, själ. om man säger så. Uh, men ja, samtidigt så fick ju ändå skratta man av på scenen och det är ju klart att det är en boost för självförtroende men, men det är ändå ingenting jag känner att jag vill hålla på med liksom jag skriver nästan inget skämt så heller utan eller jag gjorde väl det inför de här grejerna liksom men jag känner inte att jag är speciellt rolig som person eller så, så det är nog inget, ingenting för mig jag har lagt det bakom nu. Men ja du måste ju ha varit rätt bra om du kom av dig och ändå kunde vinna Ja, tydligen jag vinner. Det kanske var en bra resten av materialet. Fast jag fortsätter ju det jag liksom, tror jag. Det var bara att jag kom bort med helt och hållet ett tag. Så jag var tvungen att be om ursäkt lite för publiken och såra och säga att ja jag kommer av med nu. Eh, tror jag jag sa till och med. Till och med. Eh, men sen så kom jag väl in på rätt spår igen ganska snabbt i alla fall. Så det var väl ingen jättestörre fara. Men däremot, det kändes nog betydligt lärare än vad det, det gav sken av skulle jag tro. Jag vet inte. Men ja, vad handlar ditt material om? Oj. Äh... Kommer du ihåg det? Ja, lite, lite kommer jag ihåg. Är nöjdade, han är növda alltså, det. Jag skämtar väl ganska mycket om mig själv. Och lite... Äh, lite om... Ja. Lite sex och lite incest och sådana grejer. Typ. Ganska grova skämt hade jag ändå. Äh, jo, det blev lite såhär... Så att publiken drog sig tillbaka Nästan med vissa skämt Men det är i princip säkra skratt Sådana skämt Ja men det är ju det så Det är ju inte så jävla mycket finess Bakom de skämterna har. precis. har det, det var ganska enkelt då, på. Liksom. Så det, det var väl tacksamma ämnen Som jag skämtade om tror jag. Och när, när man skämtar om sig själv också, liksom, Det tas ju alltid emot på ett bra sätt liksom. Eftersom det inte finns någon, någon offer i det då, liksom. Det ingen som kan ta gill upp Om man skämtar om sig själv men ja, drev du med din dialekt? Nej, nej, nej det gjorde jag inte. Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror att någon har försökt att prata riksvenska nästan, om jag kommer ihåg rätt. Nu kunde ju kört en äldre grejen annars. Ja, brörat det kanske. Ja. Ja, kanske hade gått hem. Om det är fler som tycker att jag låter som en äldre. då får väl sätta på någon kommentatorsfunktion på... på har, finns det någon hemsida eller blogg till det här senare kanske? Ja. Där de får kommentera om det låter som en äldre eller inte. Det ska vara intressant att se. Jag det har aldrig gjort det förut. Jag har gjort att de tyckte att att Henrik klädseln där det är lite för sen så, sen att jag får samma, samma kommentarer. Det, ja, jag inte tror jag ska tolka det här riktigt. Nej. ja, men har, har du varit intresserad av stand up innan eller kollat mycket på stand up och så? Ja, jo, men jag gillar ju och koll på det och så. Det gör jag absolut och live är ju väldigt kul att se stand up tycker jag. absolut. Du var inte på Louise Lu Kejna var i Sverige? Nej, jag hade faktiskt biljett eh, till det, eh, men jag, ja, det dök upp jobb för mig istället, så jag skulle så jag tjänade på att stanna hem men jag fick inte biljetten såld, så jag, det var 600 rakt i skön, men eftersom jag fick jobb så släppte jag ju Ja, känner jag tillbaka det plus att jag Slapp och betal, tåg, biljett och sånt där Och hotell och så Men det var lite trist, det var varit kul Att sitta faktiskt men, men eftersom jag är student så är jag väldigt fattig Så det är stor stort behov av pengar Så man får ta alla jobb Man får faktiskt Ja men annars Globen, det sägs att det inte är ett bra ställe Att köra stända på Nej, det är väl alldeles för stort egentligen. Det ska ju vara lite mer intimt så. Och för en lite mindre publik det är väl då stand-up som bäst. Men eh, jag misstänker att det var ändå ingen som gick, gick ifrån Globen gr och var missnöjd med, med framförandet. Det är ju svårt att tro. Ja, nej. Ja, han är ju en av de bättre komikerna i världen. Ja, han är den eh, bästa till och med skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga Eddie där faktiskt. så alltså? Ja, för att jag tycker nog att eh, om man kollar lite mer generellt och inte bara på stand-upen så... Så kan göra även sin tv-serie Louis som är helt fenomenal. Där han skriver och regisserar och han klipper allting själv. Plus att han, har, plus att han skriver en timmes nytt material stand-up varje år också. Vilket är helt otroligt unikt. Där finns det ju ingen som gör om de, de färsta 20 på material i tio år liksom kan de ha kvar i ett skämt liksom. men uh, Louise C.K. säger nej nu slänger vi det här och skriver nytt liksom, för han vill alltid ge publiken han vill inte att publiken ska, ska ha sitt att han har gjort förut liksom, när han är ut på en ny turné så han är ju väldigt unik så, så, så, och, det finns ju, och skriver en hel timmes nytt material och eh, fortfarande är fortfarande så bra varje år, liksom. det är eh, väldigt anmärkningsvärt tycker jag plus att hans tv-serie Louise är också en av de eh, bästa, en av de bättre komedierna som eh, finns Men har inte han gjort en film också? jag är kanske helt fel men... Nej men jag tror faktiskt han har gjort det Det, det blir väl däremot en ganska stor flop för mig Men det är ganska många år sedan Och jag tror att han har lärt sig ganska mycket De senaste fem åren Det är ju typ de senaste fem, fyra-fem åren Som han har börjat riktigt riktigt stor också Så jag tror att han, han har lärt sig liksom vad, det är som, vad det är som funkar Och vad det är som inte funkar nu liksom Han är ju ändå han är ju ganska gammal då. Han har ju förmodligen lärt sig med åren han har ju kört stända i sänkert 30 år, 20-30 år i alla fall. Så jag antar att man lär sig till slut. Ja, men i Vettig Tram så pratar ni ju mycket om Nordkorea. Ja, ja. Eller du gjorde inte, men... Ja, Tommy och Henrik pratade för den ja, jag, jag kanske... pratade ju Tom... med Tommy om det i förra avsnitt, men har du några tankar om Nordkorea? Nej, jag har väl ganska ganska dålig koll på den då eller har för att håller på och de hotar med det och så, men ja, jag vet inte vad, vad han är väl det känns som han är ganska ny på jobb den där Kim Jong-un alltså, och han vill väl spänna musklerna och visa liksom vad han går för kanske jag vet inte ifall det kommer bli någonting det var väl det är ju ganska skrämmande då för de sitter väl på ganska mycket kärnvapen antar jag och det är ju andra länder också. Så jag skulle ju kunna verkligen bret, bryta ut ett riktigt helvete ifall det vill riktigt till. Men jag har verkligen dålig koll det var vad som kommer att ske. Men det är väl Ja, men Tommy och Henrik då? de När man har lyssnat på det så har de kunnat prata sig lyriska Nordkorea i princip. Ja, men det är ju ändå ett väldigt fascinerande land. Så det, det De har ju har ju hela befolkningen i ett järngrepp, liksom i princip, och de... Ja, det är, ja stackars jävla befolkningen, alltså. Det är ju helt sinnessjukt vilket, vilket liv de lever. Ja. Jag tänker man skulle dela upp Sverige i ett nord och syd? Nej. Ja, och där det är liksom bra i syd och i nord där det är det helt katastrofalt liksom, där de... Ja, de får ju inte ha en enda egen åsikt i princip, utan att bli... Utav att till döds i princip Eller jag vet inte hur det ser ut med andra att man inte får gå ut på gatan och demonstrera och sådana saker i alla fall Det är nog ganska, ganska hårda ja, hårt liv att leva där antar jag Men om man hade delat upp Sverige i nord och syd två länder och så Hur hade Värmland, vilken del hade de kommit i? Ja, det måste väl bli nord, eller? Ja, nej, fan, eller? Kanske skulle det bli syd. Om man skulle gå dra precis på 50-50-gränsen liksom, skulle det säkert bli syd. Dra igenom Torsby? Ja, det blir väl precis där gränsen går, kanske. <laughs> det hade varit rätt cool. Om det blir splittrat en torsby mitt i mitten av Torsby, liksom. <laughs> och så blir det kärnvapenkrig mellan nord- och sydfärgen. Ja, ja, precis. Ja, det är en intressant eh, tanke. Ja. Får väl uppe så att det aldrig sker. Nej. Men du, om man skulle vilja följa dig på sociala medier, hur, hur gör man då? Ja. Eller vad heter du? Linus Carle heter jag väl. med C -A -R -L -E, C-A-R-L-E. Stavman Och Det är väl på Twitter som jag... Ja, jag tror jag inte likadant på både Twitter och Instagram men jag, jag är väl inte så speciellt aktiv på någon av ställena egentligen. Men det är väl det, är väl det jag skriver kanske ja, någon gång i veckan sådär. Är inte som Tommy som hade ett utkast på 400 skämt till Twitter? Nej, men jag skriver ju inga skämt på Twitter ens. Jag skriver väl mest bara vardagliga, tråkiga saker tycker jag. Förut så försökte jag skriva lite skämt så ni jag ändå försökte sitta och skriva material men, men nej, det har jag lagt ner. Jag, jag vet inte vad jag skriver. Jag skriver nog bara massa skit. Det är nog ganska ointressant att följa med om jag ska vara ärlig. Men ja, Linus, jag får tacka dig för att du ställde upp och var med här. Ja, men det var bara roligt att få med. Ingen fara. Nej, och det här var allt för avsnitt 6 av Humor Podcast. Med mig Sebastian Borgart och Linus Kalle Ja, tack så mycket tack Tack, hej Hej.